Contele de Monte Cristo de Alexandra Diuma Pista 48 Dragă Conte, dacă nu s-a vorbit deloc despre mine, asta înseamnă că, în schimb, s-a gândit mult și asta mă supără. Ce-ți pasă din moment ce domnișoara de Anglar n-a fost printre cei ce se gândeau la dumnata. ta? E adevărat însă că putea să se gândească de la ea de acasă. Asta nu, sunt sigur că nu. Sau dacă se gândea, atunci cu siguranță că se gândea la mine așa cum mă gândesc și eu la ea. Înduioșătoare simpatie, spuse Montecristo. Atunci nu vă puteți suferi unul pe altul? Ascultați, spuse Morser, dacă domnișoara Danglar ar fi o femeie care să simtă milă pentru suferințele îndurate din pricina ei și să mi le răsplătească în afară de căsătoria hotărâtă între familiile noastre, mi-ar place cum nu se poate mai mult. Pe scurt, vreau să spun că domnișoara Danglar ar fi o amantă încântătoare, dar ca nevastă la naiba. Va să zic că așa te gândești la viitoarea dumitale soție, râse Monte Cristo. Da, e cam brutal, e adevărat, dar cel puțin e exact. Și fiindcă nu pot să fac din visul acesta o realitate, fiindcă pentru a ajunge la un oarecare scop trebuie ca domnișoara Danglar să-mi devină soție, adică să trăiască alături de mine, să gândească lângă mine, să cânte lângă mine, să facă versuri și muzică la zece pași de mine, și asta în tot timpul vieții mele, mă îngrozesc O amantă dragă conte poate fi lăsată, dar o soție drace, o soție e altceva Trebuie păstrată veșnic, adică trebuie păstrată de aproape sau de departe Și mi se pare înfricoșător să o păstrez mereu pe domnișoara Danglar, chiar de departe Ești pretențios, Viconte?" Da, fiindcă mă gândesc adeseori la un lucru imposibil." La care?" Mă gândesc să-mi găsesc o soție la fel cum și-a găsit tata." Monte Cristo păli și îl privi pe alber în timp ce ținea în mâini niște pistoale minunate pe care le arma și le dezarma întruna. una Așadar, tatăl dumitale a fost pe deplin fericit?" întrebă el. Îmi știți părerea despre mama, domnule Conte. E un înger. O vedeți cât e de frumoasă încă, mereu spirituală și mai bună ca oricând. Mă reîntorc de la trepor. Pentru orice alt fiu, vai, doamne, să-și însoțească mama ar însemna un act de bună cuviință sau o corvoadă. Dar eu?" Am petrecut patru zile împreună cu ea mai mulțumit, mai odihnit, mai poetic aș putea spune decât dacă aș fi condus-o la trepor pe Regina Mab sau pe Titania. E atât de desăvârșită încât cei ce te ascultă capătă pe de-a întregul dorința de a rămâne neînsurați. Iată de ce, urmă Morser, știind că există pe lume o femeie desăvârșită, nu mă dau în vânt să mă însor cu domnișoara Danglar. Ați observat vreodată cum egoismul nostru îmbracă în culori strălucitoare tot ce ne aparține? Diamantul care lucește în vitrina lui Marleso, al lui Fosan, ni se pare cu mult mai frumos de îndată ce ne aparține. Dar dacă evidența te silește să recunoști că există altul cu ape mai clare și că vei fi o să porți veșnic diamantul acesta mai prejos decât celălalt, înțelegeți cât trebuie să suferi? Gânduri lumești, murmură Montecristo. Iată de ce aș sări în sus de bucurie în ziua când domnișoara Danglars ar observa că nu sunt decât un biet atom și că de-abia am atâtea sute de mii de franci, câte milioane are ea. Montecristo zâmbi. Mă mai gândisem la ceva, continua Albert. Lui Franței i plac excentritățile și am vrut să-l fac să se îndrăgostească, fără voia lui, de domnișoara Danglars. Dar la cele patru scrisori pe care i le-am scris în stilul cel mai ademenitor, Franț mi-a răspuns neclintit. Sunt excentric, e adevărat, dar excentritatea mea nu merge până la am luat înapoi cuvântul pe care l-am dat. Iată ce însemnează devotamentul prieteniei. Să-i dai altui soția pe care tu însuți n-ai dorit-o decât ca amantă. Albert zâmbi. Fiindcă veni vorba, continuă el. Dragul de Franț sosește. Dar puțin vă pasă. Mi se pare că nu vă e drag. Mie?" se miră Montecristo. Ei, dragă viconte, unde ai văzut că nu mi-ar fi drag domnul Franț? Mie mi-e dragă toată lumea. Și în ea sunt cuprins și eu. Mulțumesc." Să nu amestecăm lucrurile," spuse Montecristo. Îmi sunt dragi, toți oamenii, așa cum ne poruncește Dumnezeu să ne iubim aproapele, adică creștinește. Dar nu urăsc cu adevărat decât câțiva inși." Să ne reîntoarcem la domnul Franț de Pinie. Spuneai că e pe cale să sosească?" Da, vine chemat de domnul de Vilfor, la fel de pornit după câte se pare somărite pe domnișoara Valentan, pe cât este pornit domnul Danglar, somărite pe domnișoara Eugenie. Hotărât lucru." Obositor trebuie să mai fie când ești tatăl unei fete de maritat. Mi se pare că tații au călduri și că le bate pulsul cu 90 pe minut, până scapă de fete. Dar domnul de pinie nu-ți seamănă deloc. El nu se sperie de ce l-așteaptă. Ba mai mult încă. Ia lucrurile în serios. Își pune cravate albe și vorbește de pe acum de familia lui. De altfel, el are un foarte mare respect pentru familia Vilfor. Un respect meritat, nu-i așa? Așa cred. Domnul de Vilfor a trecut totdeauna drept un om aspru, dar drept." Minunat," făcu Monte Cristo. Iată măcar unul pe care nu-l vezi ca pe domnul Danglar." Pe semne că nu sunt silit să mă însor cu fata lui," răspunse Albert râzând. Tare mai ești îngânfat," spuse Monte Cristo. Eu?" Da, dumneata. Vrei o țigară?" Cu plăcere." Și de ce par îngânfat?" Pentru că te aperi și te zbați ca să nu te însori cu domnișoara Danglar. Zău, lasă lucrurile să meargă în voia lor și poate că n-ai să fii dumneata primul care își va lua cuvântul înapoi." Ei, aș, se miră Albert deschizând ochii mari. Fără îndoială că n-o să-ți pună lațul de gât cu deasila, ce naiba? Haide să vorbim serios," urma Montecristo, schimbând tonul. Chiar nu vrei deloc să te însor cu ea?" Aș da o sută de mii de franci să scap Atunci, bucurăte, Domnul Danglar e gata să dea de două ori atâta pentru același lucru E adevărată vestea asta bună? făcu Albert, care totuși nu-și putu stăpâni o ușoară încruntare Dar ia spune mi dragă conte Are cumva motive, domnul Danglar? Iată-te așa cum ești Fire orgolioasă și egoistă Minunat! Dau peste omul care vrea să știrbească cu o secure amorul propriu al altuia, dar care se supără când îi se zgârie cu un ac amorul său propriu." Da, de unde? Mi se pare însă că domnul Danglar ar trebui să fie încântat de dumneata, nu-i așa?" Ei bine, domnul Danglar e un om lipsit de gust, se înțelege, și îi place mai mult un alt tânăr." Cine îi place mai mult?" Eu nu știu. Cercetează, privește. Prinde vorbele spuse întreagăt și folosește-le pentru dumneata. Bun, înțeleg. Ascultați, mama... Nu, nu mama. Mă înșel. Tata a avut ideea să dea un bal. Un bal? Vara? Balurile de vară sunt la modă. Chiar dacă n-ar fi, doamna contesă n-ar avea decât să vrea și le-ar face la modă. Bine ați spus." Vă dați seama că sunt baluri pur sânge. Cei ce rămân la Paris în iulie sunt parizieni adevărați. Vreți să aveți și bunătatea de a invita pe domnii cavalcanti? Când are loc balul dumneavoastră? Sâmbătă. Domnul cavalcanti tatăl va fi atunci plecat. Dar domnul cavalcanti fiul rămâne? Vreți să făgăduiți că îl veți aduce pe domnul cavalcanti fiul? Ascultă, vi conte, nu l cunosc. Cum nu-l cunoașteți? L-am văzut acum trei sau patru zile pentru prima oară în viața mea și nu răspund de nimic. Dar dumneavoastră îl primiți cum se cuvine. Cu mine e altceva. Mie mi-a fost recomandat de un prea cinstit abate, care poate că a fost el însuși înșelat. Invita l dumneata direct, are să fie foarte bine, dar nu-mi cere mie să ți-l prezint." Dacă s-ar întâmpla mai târziu să se însoare cu domnișoara Danglar, hai să mă învinovățești de un el tir și o să vrei să ne tăiem gâtul unul altuia. De altfel, nici nu știu dacă am să pot veni eu însumi. Unde? La balul dumneavoastră. De ce să nu veniți? Mai întâi pentru că n-am fost invitat. Am venit eu însumi special să vă aduc invitația. E prea frumos, dar s-ar putea să mă împiedice vreo împrejurare. Când vă voi spune ceva, veți fi destul de drăguți să lăsați la o parte toate piedicile. Spune! Mama vă roagă să veniți! Doamna Contesă de Morser? întrebă Monte Cristo, tresărind. Conte, urma Alber, vă spun că Doamna de Morser discută prietenește cu mine, și dacă n-ați simțit vibrând în dumneavoastră fibrele acelea despre care vă vorbea mai aur, atunci trebuie că vă lipsesc cu totul, căci, timp de patru zile, mama și cu mine n-am vorbit decât de dumneavoastră. Despre mine? Mă copleșiți! Zău, e un privilegiu al dumneavoastră. Sunteți o problemă vie! Va să zic că sunt o problemă vie pentru mama dumitale. Să spun drept, o credeam prea chipzuită ca să cadă în prada unor asemenea păreri. Sunteți o problemă, dragă conte! O problemă pentru toți și pentru mama, la fel ca și pentru ceilalți. O problemă primită, dar nedezlegată și rămânând mereu în stare de enigmă. Nu vă temeți, mama se întreabă însă mereu, cum se face că sunteți atât de tânăr. La urma urmei, cred că în timp ce contesa G. vă ia drept lordul Ratwain, mama vă crede că sau contele de Saint-Germain. Când veți veni să o vedeți pe doamna de morser, Întăriți-i părerea aceasta. Nu o să vă fie greu deloc, fiindcă aveți piatra filozofală a unuia și inteligența celuilalt. Îți mulțumesc că m-ai prevenit, răspunse contele zâmbind. Voi încerca tot ce voi putea ca să fac față tuturor presupunerilor. Așadar, veți veni sâmbătă? Dacă mă roagă doamna de Morser, sunteți încântător! Și domnul Danglar. El a și primit tripla invitație. Tata a avut grijă de asta. O să încercăm de asemenea să-l avem și pe marele dagăso, adică pe domnul de Vilfor, dar asta mi se pare cu neputință." Nu trebuie niciodată să ți se pare ceva cu neputință," spune proverbul. Dumneavoastră dansați, Conte?" Eu? Da, dumneavoastră. Ce ar fi de mirare dacă ați dansa?" Adevărat." când n-ai trecut încă peste patruzeci de ani. Nu, nu dansezi, dar îmi place să-i privesc pe alții dansând. Doamna de morser, dansează? Nici nu dansează niciodată. Veți sta de vorbă. Abia așteaptă să stea de vorbă cu dumneavoastră. Adevărat? Pe onoarea mea! Și vă declar că sunteți primul om pentru care mama a manifestat această curiozitate. Albert își lua și se ridică. Contele îl petrecu până la ușă. Îmi pare rău de ceva," spuse el, oprindu-l pe treapta cea mai de sus a peronului. De ce anume?" Îmi pare rău că am fost indiscret. Nu trebuia să-ți vorbesc despre domnul Danglar." Din potrivă, mai vorbiți-mi încă, mai vorbiți-mi cât de des, vorbiți mereu, dar totdeauna ca astăzi." Bine, mai liniștit, dar ea spune." Când sosește domnul de pinie? Cel mai târziu peste cinci sau șase zile. Și când se însoară? De cum vor sosi domnul și doamna de senmeran? Adumil când va fi la Paris. Deși susții că nu mi-e drag, eu îți spun că voi fi fericit să-l revăd. Bine, poruncile vă vor fi executate, seniore. La revedere! În orice caz, pe sâmbătă, nu-i așa? Cum să nu mi-am dat cuvântul?" Contele îl urmări cu privirea pe alber, fluturându-și mâna în semn de salut. Apoi, când tânărul se urcă Monte Cristo se întoarse și, găsindu-l pe Bertuccio lângă el, îl întrebă. Ce se mai aude?" Ea a fost la cabinetul procurorului," răspunse intendentul. Și a rămas multă vreme acolo?" Un ceas și jumătate." Apoi s-a reîntors acasă, direct acasă. Bine, dragă Bertuccio," spuse contele. Acum, dacă ți-aș da un sfat, ți-aș spune să te duci în Normand și să vezi dacă nu găsești cumva petecul de pământ despre care ți-am vorbit." Bertuccio se înclină și, cum dorința sa se potrivea întru totul cu porunca primită, plecă chiar în seara aceea. Capitolul 31. Informațiile Domnul de Vilfor își ținu cuvântul dat doamnei Danglar și mai cu seamă lui însuși, căutând să afle în ce fel putuse descoperi domnul conte de Monte Cristo, povestea casei din Otiu. El îi scrise chiar în aceeași zi unui oarecare domn de bovil care, după ce fusese pe vremuri inspector al închisorilor, trecuse cu un grad superior în poliția de siguranță. Procurorul regal îi ceru informațiile dorite și domnul de Boville îi ceru două zile ca să afle de la cine s-ar putea informa. După trecerea celor două zile, domnul de vor primi nota următoare. Persoana numită Contele de Monte Cristo este cunoscută în deoseb de către lordul Wilmore, un străin bogat care vine uneori la Paris, unde se și află în momentul de față. Este de asemenea cunoscută de către abatele Busoni, un preot sicilian cu mare faimă în Orient, unde a făcut multe binefaceri. Domnul de Vilfor răspunse printr-un ordin de a lua cât mai repede informații precise de la acești doi străini. A doua zi seara, ordinele lui fură executate. Iată ce informații primi. Abatele se găsea numai pentru o lună la Paris și locuia în dosul bisericii Saint-Sulpice, într-o căsuță cu un etaj. Patru încăperi, două sus și două jos, formau întreaga locuință al cărui singur locatar era abatele. Cele două încăperi de jos se compuneau dintr-o sufragerie cu masă, scaune și bufet de nuc și dintr-un salon căptușit cu lemn, zugrăvit în alb, fără podoabe, fără covor și fără pendulă. Era vădit că, pentru el însuși, abatele se mărcinea numai la lucrurile de strictă necesitate. E adevărat că abatelui îi plăcea să stea mai mult în salonul de la etaj. Salonul acesta, plin cu cărți de teologie și cu pergamente vechi, printre care abatele putea fi văzut îngropându-se timp de luni întregi, după cum spunea servitorul său, era de fapt mai mult o bibliotecă decât un salon. Servitorul, Primeau aspeții printr-un fel de ferăstruică și, când chipul lor îi se părea necunoscut sau nu era pe plac, le răspundea că domnul Abate nu se află la Paris. Răspunsul îi mulțumea pe mulți, știut fiind că Abate le călătorea adesea și rămânea uneori foarte multă vreme în călătorie. Altminteri, și dacă se găsea acasă și dacă nu se găsea, dacă se afla la Paris sau la Cairo, Abatele dădea întotdeauna de pomană, iar ferestruia folosea pentru împărțirea milostenilor pe care servitorul le împărțea neîncetat în numele stăpânului. Cealaltă încăpere, cea situată lângă bibliotecă, era un dormitor. Un pat fără perdele, patru fotoli și o canapea îmbrăcată în catifea de utrecht galbenă, împreună cu un scaunel de rugăciune, formau toată mobila. În ceea ce îl privește pe lordul Wilmore, el locuia în strada Fontaine-Saint-Georges, era unul dintre turiștii englezi care își cheltuiesc toată averea pe călătorii. Închiriase un apartament mobilat pe la care trecea numai de două sau trei ori pe zi și unde nu se culca decât rare ori. Una dintre maniile lui era de a nu voi să vorbească absolut deloc limba franceză, pe care o scria totuși după câte s-a putut afla destul de bine chiar. A doua zi, după ce procurorul regal primi aceste informații prețioase, un om coborâ din trăsură în colțul străzii Feru, bătu la poarta vopsită în verde măsliniu și întrebă de abatele busonii. Domnul abate a plecat de acasă azi dimineață," răspunse valetul. Aș putea să nu mă mulțumesc cu răspunsul acesta," stărui vizitatorul căci vin din partea unei persoane pentru care oamenii sunt totdeauna acasă. Dar fii bun și dă abate lui Busoni. V-am spus odată că nu-i acasă, repetă valetul. Atunci, când s-o întoarce, dă cartea de vizită și scrisoarea asta sigilată. Astă seară pe la opt o să fie acasă, domnul abate. Negreșit, domnule, numai dacă nu lucra cumva, fiindcă atunci e ca și când n-ar fi acasă. Mă voi reîntoarce seară la ora opt, spuse vizitatorul. Și plecă. Într-adevăr, la ceasurile opt, același om reveni în aceeași trăsură pe care de data aceasta, în loc să oprească în colțul feru, o opri dinaintea ușii verzi. El bătui, se deschise și intră. După semnele de respect pe care valetul îi le arătă din belșug, Vizitatorul înțelese că scrisoarea își făcuse efectul dorit. Domnul Abate e acasă? întrebă el. Da, lucrează în bibliotecă, dar vă așteaptă, răspunse servitorul. Străinul urcă scara destul de dreaptă și dinaintea unei mese a cărei suprafață era scăldată în lumina strânsă de un uriaș abajur, în timp ce restul încăperii rămăsese în umbră, el zări pe Abate în veșminte preoțești, purtând pe cap una din scufele care acopereau de obicei cestele savanților cu numele terminate în nus, trăitori prin evul mediu. Am onoare să vorbesc cu domnul Abate Busoni?" întrebă vizitatorul. Da, domnule," răspunse Abatele. Dumneavoastră sunteți persoana pe care domnul de Bovil, fost intendent al închisorilor, mi-o trimite din partea domnului prefect al poliției?" Întocmai, domnule." Unul dintre agenții siguranței din Paris?" Da, domnule," răspunse străinul cu un fel de șovăire și mai cu seamă roșind puțin. Abatele își potrivi ochelarii uriași care îi acopereau nu numai ochii, dar și tâmplele, și, așezându-se din nou, îi făcu semn vizitatorului să ia loc. Vă ascult, domnule," spuse el cu un accent italienesc foarte pronunțat. Misiunea cu care sunt însărcinat, începu vizitatorul, apăsând asupra fiecărui cuvânt ca și când i-ar fi fost greu să-l rostească, este o misiune de încredere, atât pentru cel ce o îndeplinește, cât și pentru acela pe lângă care este îndeplinită. Abatele se înclină. Da," răspunse străinul, cinstea dumneavoastră, domnule Abate?" Îi este atât de cunoscută domnului prefect al poliției, încât el vrea să afle de la dumneavoastră ca magistrat un lucru care interesează această siguranță publică în numele căreia sunt trimis aici. Nădăjduim deci, domnule Abate, că nici legăturile de prietenie și nici orice alte considerente omenești nu vă vor putea îndupleca să ascundeți adevărul față de justiție. Dacă nu cumva lucrurile despre care mă veți întreba vor atinge cât de cât conștiința mea. Sunt preot, domnule, așa că tainele spovedaniei de pildă trebuie să rămână între mine și dreptatea lui Dumnezeu, nu între mine și justiția omenească. N-aveți nicio grijă, domnule Abate, spuse străinul. În orice caz, vă vom pune la adăpost conștiința. La cuvintele acestea, Abatele, coborând spre el abajurul, îl ridică spre partea cealaltă în așa fel încât lumina din plin chipul străinului, în vreme ce obrazul său rămase cu totul în umbră. Iertați-mă, domnule abate," spuse trimisul prefectului poliției, dar lumina mi-obosește groasnic ochii." Abatele lăsă în jos cartonul verde. Acum vă ascult, domnule, vorbiți. Trec la fapte." Îl cunoașteți pe domnul conte de Montecristo? Vreți să vorbiți despre domnul Zacone, minchipui? închipui. Zacone? Așadar nu se numește Montecristo? Montecristo e numele unui loc sau mai bine zis al unei stânci și nu un nume de familie. Bine, fie, să nu ne legăm de cuvinte. Fiindcă domnul de Montecristo și domnul Zacone sunt una și aceeași persoană, absolut aceeași. Să vorbim despre domnul Zacone Fie? Vă întrebam dacă îl cunoașteți Îl cunosc îndeaproape Cine este? Este fiul unui bogat armator din Malta Da, știu asta Așa se spune, dar înțelegeți Poliția nu se poate mulțumi numai cu ceea ce se spune Totuși, continua batele cu un zâmbet blând Când acest se spune este adevărul Trebuie ca toată lumea să se mulțumească cu el, iar poliția să facă așa cum face toată lumea. Dar, sunteți sigur de ce spuneți? Ce întrebare mai e și asta? Observați, domnule, că nu pun în niciun fel la îndoială buna dumneavoastră credință. Vă întreb doar, sunteți sigur? L-am cunoscut pe Zacone, tatăl. Așa. Da, și în copilărie m-am jucat de zeci de ori cu fiul lui în șantierele de construcții. Totuși, titlul de conte, după cum știți, se poate cumpăra. În Italia, pretutindeni, dar bogățiile lui care sunt nemărginite după câte se spune. Cât despre ele răspunse abatele, chiar sunt nemărginite. Dumneavoastră care îl cunoașteți, cam câte avere credeți că are? Trebuie să aibă vreo 150-200.000 de, de livre venit. Iată un lucru care pare posibil, spuse vizitatorul. Dar se vorbește despre 3-4 milioane. Un venit de 200.000 de, de livre face tocmai un capital de 4 milioane. Dar se vorbește despre 3 sau 4 milioane venit? Asta nu e de crezut. Cunoașteți insula Montecristo? Sigur. Orice om care vine pe mare de la Palermo, Neapole sau Roma, în Franța, o cunoaște căci trece pe lângă ea și o vede întreagăt. După câte se spune, e un loc de popas minunat. E o stâncă. Atunci, de ce și-o fi cumpărat contele o stâncă? Tocmai ca să fie conte. În Italia, ca să fie conte, ai nevoie de un comitat. Fără îndoială că ați auzit vorbindu-se despre aventurile din tinerețe ale domnului Zacone. Tatăl? Nu, fiul. Tocmai aici încep îndoielile mele, căci pe vremea aceea l-am pierdut din vedere. A făcut războiul? Cred că da. În ce armă? La marină. Ia spuneți, nu-i sunteți duhovnic? Nu, domnule, cred că e luteran. Cum luteran? Am spus doar că așa cred. N-aș putea fi sigur însă. De altfel credeam că în Franța există libertatea cultelor. Fără îndoială că există. Și noi nu o să ne ocupăm acum de credința oamenilor, ci de faptele lor. Vă somez în numele domnului prefect al poliției să-mi spuneți ce știți." Contele trece drept un om foarte milostiv. sfântul Părinte, Papa, l-a făcut cavaler al lui Crist, cinste pe care nu o acordă decât prinților, pentru serviciile neîntrecute aduse creștinilor din Orient Mai are de asemenea vreo cinci sau șase alte decorații căpătate pentru serviciile aduse principilor sau statelor Și le poartă? Nu, dar se mândrește cu ele Contele spune că îi plac mai mult recompensele dăruite binefăcătorilor omenirii decât cele dăruite nimicitorilor de oameni Așadar este un coacă tocmai, e coacăr, bineînțeles fără pălărie mare și fără minte castanii Are prieteni? Da, fiindcă îi devin prieteni toți cei ce îl cunosc Dar oricum, trebuie să aibă vreun dușman Are unul singur, cum se numește? Lordul Wilmore. unde se află? În momentul de față e la Paris Și ar putea să-mi dea informații? Foarte prețioase! A fost în India odată cu Zacone. Știți unde locuiește? Undeva prin șose Dantan, dar nu știu strada și numărul." Nu vă aveți bine cu englezul acesta? Eu îl iubesc pe Zacone și el îl urăște. Ne-am certat din pricina asta." Domnule Abate!" Credeți că contele de Monte Cristo a mai fost vreodată în Franța înaintea călătoriei pe care a făcut-o acum la Paris? La asta vă pot răspunde fără greș. Nu, domnule, n-a mai fost niciodată, fiindcă acum șase luni mi s-a adresat mie ca să aibă informațiile ce-i trebuiau, iar eu, deoarece nu știam când mă voi reîntoarce la Paris, l am trimis pe domnul Cavalcanti. Andrea? Nu, Bartolomeo, tatăl. Foarte bine, domnule. Mai am să vă întreb doar un singur lucru și vă somez în numele onoarei omenirii și al religiei să-mi răspundeți fără ocol. Întrebați-mă, domnule. Știți cumva, în ce scop și-a cumpărat domnul Conte de Monte Cristo o casă la Otiui? Sigur că știu. Mi-a spus-o chiar el. În ce scop? Ca să facă acolo un spital de nebun, la fel cu spitalul clădit de baronul de Pizani, la Palermo. Cunoașteți ospiciul acesta? Din auzite. E o instituție minunată. Și spunând acestea, abatele îl salută pe străin, vrând să-i dea de înțeles că nu i-ar părea rău să-și continue lucrul întrerupt. Vizitatorul, fie pentru că înțelese dorința abatelui, fie pentru că nu mai avea ce întreba, se ridică și el. Abatele îl conduse până la ușă. Faceți milostenii bogate," spuse vizitatorul, și, deși se spune că sunteți bogat, aș îndrăzni să dau și eu ceva pentru săracii dumneavoastră. Aveți ceva împotriva daniei mele? Vă mulțumesc, domnule, dar la un singur lucru țin pe lume." Vreau cabinele pe care îl fac să pornească de la mine." Totuși, e o hotărâre de neclintit. Dar căutați și veți găsi. Vai, pe strada fiecărui bogătaș întâlnești destulă mizerie." Abatele salută pentru ultima dată deschizând dușa. Străinul salută și el apoi plecă. Trăsura îl duse de-a dreptul la domnul de Vilfor. După un ceas... Trăsura ieși din nou și se îndreptă de data aceasta spre strada Fontaine-Saint-Georges. La numărul 5 ea se opri. Acolo locuia lordul Wilmore. Străinul îi scrisese lordului Wilmore cerându-i o întâlnire pe care acesta i-o fixase pentru ora 10. De aceea, cum trimisul prefectului poliției sosise la ora 10 fără 10 minute, îi se răspunse că lordul Wilmore care era exactitatea și punctualitatea în persoană, nu se reîntorsese încă acasă, dar că se va reîntoarce fără greș la orele 10 fix. Vizitatorul așteptă în salon. Salonul nu avea nimic deosebit și arăta ca toate saloanele închiriate mobilat. Un cămin cu două vase de sevră moderne, o pendulă cu amor întinzându-șarcul, o oglindă din două bucăți, de fiecare parte a oglinzii câte o gravură, reprezentând una pe Homer purtându-și bastonul de orb, cealaltă pe Belizar cerșând, un tapet cenușiu, o mobilă de pânză roșie tărcată cu negru. Așa arăta salonul lordului Wilmore. Lumina venea de la două globuri de sticlă, neșlefuite, care răspundeau câteva raze slabe, Părând făcute anume ca să cruțe ochii obosiți ai trimisului prefectului de poliție După zece minute de așteptare, a bătu ora zece La cincea bătaie, ușa se deschise și lordul Wilmore apăru Lordul Wilmore era un bărbat mai mult înalt decât scund Cu favoriți rari și roșcați, cu fața albă și cu părul blond cenușiu Era îmbrăcat cu toată excentricitatea englezească Adică purta un costum albastru cu nasturi de aur și cu un guler înalt, în felul celor ce se purtau prin 1811. Mai purta o giletă de cașmir alb și un pantalon de nankin cu trei degete prea scurt, dar pe care supieurile din aceeași stofă îl împiedicau să se ridice deasupra genunchilor. Când intră, Lordul rosti mai întâi următoarele cuvinte. Cred că știi, domnule, că nu vorbesc francuzește. Știu, cel puțin, că nu vă place să vorbiți limba noastră," răspunse trimisul prefectului. Dumneata însă o poți vorbi," Urma lordul Wilmore, căci eu, dacă nu vorbesc, o înțeleg totuși." Iar eu," spuse vizitatorul vorbind de englezește, cunosc destul de bine engleza ca să putem conversa în această limbă. Nu vă jenați, domnule." Aho!" făcu lordul Wilmore pe tonul acela pe care nu-l au decât cei mai neoși fii ai Marii Britanii. Trimisul prefectului de poliție îi arată lordului Wilmore scrisoarea de recomandație. Acesta o citi cu un calm, pe deplin britanic. Apoi, după ce termină de citit, spuse în englezește. Înțeleg, înțeleg perfect." Atunci începură întrebările. Ele fură aproape aceleași care îi fusese răpuse și lui Busoni. Dar cum lordul Uilmor, în calitate de dujman al contelui de Monte Cristo, nu se abținea ca abatele, ele fură mult mai amănunțite. Lordul povesti tinerețea lui Monte Cristo. După spusele lui, contele intrase de la vârsta de 10 ani în slujba unuia dintre mărunții suverane ai Indiei care se războiesc cu englezii. Acolo îl întâlnise pentru prima dată Wilmore și se luptaseră unul împotriva altuia. În războiul acela, Zacone fusese luat prizonier. Trimis în Anglia într-o corabie, el fugise notând. Apoi își începuse călătoriile, duielurile, pasiunile. După aceea, avusese loc răscoala din Grecia și Monte Cristo luptase în rândurile grecilor. Pe când se afla în serviciul lor, Descoperise o mină de argint în munții Tesaliei, dar păstrase taina numai pentru el După bătălia de la Navarin, când stăpânirea greacă fu consolidată, el îi ceru regelui Oton autorizația să exploateze mina Autorizația îi fu dată de acolo avea Monte Cristo, uriașa lui avere, care, după lordul Wilmore, se putea ridica la vreo două sau trei milioane venit și putea totuși să înceteze dintr-o dată, dacă mina ar fi secătuit. Dar de ce a venit în Franța, știți?" îl întrebă vizitatorul. Vrea să facă speculații asupra căilor ferate," răspunse lordul Wilmore. Și apoi omul care e un chimist priceput și un fizician la fel de dibaci, a inventat un nou telegraf, de-a cărui aplicare se ocupă acum." Cam cât cheltuiește pe an?" întrebă trimisul prefectului. Cinci sau șase sute de mii de franci, cel mult," răspunse lordul Wilmore. E un zgârcit." Se vedea cât de acolo că ura îl împingea pe englez să vorbească și că, neștiind ce cusururi să-i găsească, îl făcea zgârcit. Știți ceva cu privire la casa din Otui? Sigur că da. Ce știți? Vreți să vă spun în ce scop a cumpărat-o? Da. Ei bine, contele este un speculant care se va ruina fără îndoială făcând încercări nesăbuite. Acum pretinde că la Otui... În împrejurimile casei cumpărate s-ar afla un izvor de apă minerală, la fel de bun ca apele de la Banier, Lușo și Cotret. Prin captarea lor vrea să facă un bados, cum spun germanii. Și a și răscoli de două sau de trei ori toată grădina ca să dea peste faimosul curent de apă. Cum nu l-a putut descoperi însă, o să-l vedeți peste puțin timp, cumpărând casele din jurul locuinței sale. Și, fiindcă am ciudă pe el, nădăjduiesc ca drumului lui de fier, telegraful electric sau exploatarea băilor, să-l ruineze. Am să mă bucur de prăbușirea lui care se va întâmpla într-o zi sau alta. Dar de ce sunteți pornit împotriva lui? întrebă vizitatorul. Sunt pornit, răspunse lordul Wilmore, fiindcă trecând prin Anglia, Montecristo a sedus-o pe soția unuia dintre prietenii mei. Dacă îl urâți, de ce nu căutați să vă răzbunați?" M-am bătut până acum de trei ori cu Monte Cristo," răspunse englezul. Prima dată cu pistolul, a doua oară cu sabia, a treia oară cu spada." Și care au fost rezultatele acestor dueluri?" Prima dată mi-a frânt brațul, a doua oară mi-a găurit plămânul, iar a treia oară mi-a făcut rana asta." Englezul?" Își coborâ gulerul cămășii care ajungea până la urechi și arătă o cicatrice a cărei roșață arăta că e făcută de curând De aceea îl urăsc din inimă, repetă englezul, și sunt sigur că numai de mâna mea o să moară Dar mi se pare că nu sunteți pornit pe calea de a-l ucide, spuse trimisul prefectului Aho, făcu englezul Mă duc zilnic la tir, iar la două zile odată vine Grizier la mine Atâta dorea să știe vizitatorul sau, mai bine zis, atâta putea să știe englezul Agentul se ridică, deci, și după ce îl salută pe lordul Wilmore Care îi răspunse cu seriozitatea și cu politețea englezească, plecă La rândul său, lordul Wilmore, după ce auzi închizându-se poarta dinspre stradă Se reîntoarse în dormitor și, cât ai clipii își lepădă părul blond, favoriții roșcați, maxilarul fals și cicatricea, ca să recapete părul negru, pielița a obrazului și dinții de perle ai contelui de Monte Cristo. E drept că la rândul său domnul de Vilfor și nu trimisul prefectului poliției se reîntoarse în casa domnului de Vilfor. Procurorul regal se simțea ceva mai liniștit în urma acestor două vizite, care altminteri nu i-a nimic liniștitor în plus, dar nici nimic neliniștitor. Ca urmare, pentru prima dată de când luase masa la otui, procurorul regal dormi în noaptea aceea oarecum liniștit. Capitolul 32. Balul Sâmbăta în care trebuia să aibă loc balul domnului de Morser, a căzut în una din zilele cele mai călduroase ale lui Iulie. Erau orele zece seara, arborii uriași din grădina contelui se desprindeau puternici pe cer, unde alunecau descoperind azurul presărat cu stele de aur, ultimii nori ai unei furtuni care amenințase întreaga zi. În sălile de la parter se auzea răsunând muzica și învârtejindu-se valsul și galopul, în timp ce fâșii strălucitoare de lumină treceau tăioase prin deschizăturile storurilor. În clipa aceea, grădina era dată în grija a vreo zece servitori, cărora stăpâna casei, văzând că vremea se înseninează din ce în ce, le poruncise să pregătească masa. Până atunci, gazdele șovăiseră dacă să se servească cina în sufragerie sau sub lungul cort de pânză groasă, înălțat pe pajiște. Dar cerul senin, presărat cu stele, hotărâse în favoarea cortului și a pajiștei. Pe aleile grădinilor se aprindeau felinare colorate, așa cum se obișnuiește în Italia, iar masa... Era încărcată cu lumânări și flori, așa cum se obișnuiește în toate țările unde oamenii pricep într-o măsură luxul acesta al mesei, cel mai rar din toate luxurile, când vrei să-l înfățișezi în întregime. În clipa când contesa de Morser reintră în salon, după ce dăduse ultimele ordine, Saloanele începeau să se umple de oaspeți atrași mai mult de încântătoarea ospitalitate a contesei decât de situația deosebită a contelui. Oaspeții erau siguri dinainte că serbarea aceasta, datorită bunului gust a lui Mercedes, le va oferi câteva amănunte vrednice de a fi povestite sau chiar copiate la nevoie. Doamna Danglar, căreia evenimentele pe care le-am povestit îi insuflaseră o adâncă neliniște, și văise dacă să meargă sau nu la doamna de Morser. Dar în dimineața balului, trăsura ei se întâlnise cu trăsura lui Vilfor. Vilfor făcuse un semn, cele două trăsuri se apropiaseră una de alta, iar procurorul regelui o întrebase. Te duci la doamna de Morser, nu-i așa?" Nu," răspunse doamna Danglar. sunt prea bolnavă." Rău faci," spuse Vilfor privind-o cu înțeles. Ar fi important să fi văzută acolo Așa crezi? Întrebă baroana Da, așa cred Atunci am să mă duc Și cele două trăsuri își reluaseră drumurile lor diferite Doamna Danglar venise deci nemulțumindu-se doar cu propria ei frumusețe Ci și împodobită cu un lux uluitor Ea intră printr-o ușă chiar în clipa când Mercedes intra pe cealaltă Contesa îl trimise pe Alber în întâmpinarea doamnei Danglar. Alber, înainte îi spuse baroanei câteva cuvinte de laudă, meritate, despre toaleta ei și îi dădu brațul ca să o conducă oriunde ar fi dorit. Alber se uită în preajmă. O cauți pe fica mea?" întrebă zâmbind baroana. Vă mărturisesc că da," răspunse Albert. Nu cumva ați avut cruzimea să nu o luați cu dumneavoastră." N-ai nicio grijă. S-a întâlnit cu domnișoara de Vilfor și i-au pornit la braț. Iată-le în urma noastră îmbrăcate amândouă în rochii albe, una cu un buchet de camelii, cealaltă cu un buchet de miozotis. Dar ia spune Căutați și dumneavoastră pe cineva? întreba Albert zâmbind. Contele de Monte Cristo vine aici în această seară? 17, răspunse Albert. Nu te înțeleg. Vreau să spun că e bine, urmăvi contele râzând, și că dumneavoastră sunteți a șaptesprezecea persoană care îmi aceeași întrebare. Are motiv să se creadă contele. Am să-i fac acest compliment, spunându-i-o în față. Și le-ai răspuns tuturor așa cum îmi răspuns mie? Adevărat, nu v-am răspuns încă. Liniștiți-vă, doamnă, omul zilei va fi printre noi, suntem privilegiați. Ai fost ieri la operă?" Nu, el a fost." Așa? Și, excentric menul, a mai făcut vreo nouă originalitate?" Poate să apară undeva fără să facă?" Elsler, dansa în diavolul șchiop. Principesa greacă părea vrăjită. După dansul spaniol, Contele a prins de coada unui buchet de flori un inel minunat, și l-a aruncat dansatoarei care la actul al treilea a reapărut ca să-i mulțumească cu inelul în deget.